І людей стала повна хата коли тепла хвиля гаремниць заповнила хамам всередині ще панувала темрява бо все приміщення освітлювалося тільки крізь невеличкі круглі прорізи в куполах жінки гамірливо похабцем роздягалися між високими колонами що оточували круглий просторий зал, який пашів приємним сухим теплом складали свій одяг Свої бухча на різьблених дерев'яних лавах Обгорталися яскравими простинями-пештеламами Розбрідалися по лазнях, нестережені, не пильновані Знаходячи тимчасову свободу, бодай у цьому кам'яному втечищі тепла, води і спокою У круглій залі роздягальні посеред мармурової підлоги бив водограй Від нього відходили уступами мармурові чаші, що далі менші Вода тихо дзюркотіла, переливаючись з більших чаш у менші. І, моби, вторячи голосу води, безугавно співали жовті канарки в кліточках, прикрашені голубими бусами бунджук. Вузькі двері вели в теплий соук-лук, де на дерев'яних просторих лавах, підмощуючи під голови та під боки маленькі подушечки, вже лежали парячись одаліски. Безліч маленьких дверей вели соук-лука до вбиралень – і кімна для омовень, а через широкий прохід можна було потрапити до третього мармурового залу, де по підстінами стояли мармурові ванни-курни, і над кожною з них бронзові крани з гарячою і холодною водою. В чотирьох кутках, відгороджені низенькими стінками, були купальні для валіде, башка дуни Махідевран і султанських сестер, а посередині простори, восьмикутне підвищення, Йо-йо-й-бекташ бекташ камінь-пуп для тих, хто хотів зазнати справжньої насолоди хамаму. Хурем, поблукавши по хамаму, вернулася до зали, де співали канарки. Вляглася на тепле мармурове підвищення, що тяглося довкола зали попід колонами. Не брала подушок, сховала обличчя в зігнутих руках і тільки краєм ока спостерігала, як поволі Роз'яснюється в залі від дедалі потужніших стовпчиків світла, що спадало із скляних ковпачків у високому куполі Довкола, давно вже поскидавши, мали, розкушуючи вільною нагістю, вилежувалися у даліски, Грілися на теплому мармурі, розпарювалися, сходили потом і лінощами Тіло ставало як замазка, не хотілося ні ворушитися, ні говорити, ні думати Може, в цьому теж щастя? Біля хурем, непрошено порушуючи її самотність, примостилася білява тілиста, як гульфем, венеціанка кіната. Рожева її шкіра аж пашила силою, тепло входило в кінату і щедро виривалася з кожної клітини її дужого тіла. Поряд із цією могутньою самицею хурем видавалася навіть і не дівчиною, а хлопчиком – маленька, тонка, тільки груди, важкі і опуклі, але вона ховала їх під себе, лежала до лілиць, Лиш позиркуючи туди чи сюди своїми сіросиніми очима. З яких так і вибризкував сміх, бо як ти не сміятимеся від видовища цих голих ледащіць, Розпарених, розімлілих, геть одурілих от тепла, Хоч як вона вже не раз пересвідчувалася, не стали б вони розумнішими, і на найбільшому холоді. Серед снігів та морозів Бачила, які дарунки Прислав султан для гульфем З Білграда Гаряче зашепотіла кіната Бірюза в золоті Срібнє начиння для умовень Хорем вигідніше Простяглася на мармуровій лаві У хамам надягла свою бірюзу Не відставала кіната Хорем хмикнула на верблюдицях бірюзи ще більше. А що подарував султан тобі? Чому б мав мені дарувати? Ти ж була в нього. Куди була, то вже нема. Султани брали свої гареми в походи. Сулейман не бере. Ти тільки раз була у султана? Тобі яке діло? І я раз, але ти новенька. Я ж у гаремі три роки. Ще з Маніси. В Манісі ми гинули з нудьги. Там тіснота й убогійсть. Як ми ждали, коли помре Селім і султаном стане.